غلم پربا دکر کوله پربا دشلوله پربا دسبب من شر ما خلاقا دیتا سورۃ الفلق یو څل دېرلا سم نمبر سورۃ ده پس د فعل او مخده سورۃ الناس نه نازل شوه هر کله چې د توحید مسلم حق تیرش ولا ایمان مسله تیرش ولا د اخلاص مسله تیرش ولا نو دشمن ده استاد دشمن دا خزانه بتانه لوټ دا د وسوراتنا دا مسلمان د قلاده پر الله راولېګل دا د وسوراتنا دا مسلمان د کندار د پر الله دا د وسوراتنا دا مسلمان د چارو دیوالې د پر الله رالېګل قل اعوذ برب ویا پنای غړم ویا پنای غړم پربا د فلق باندي اصل کې کول شلول راویستل او کار کول ته ویلې شفلق د غرونو راویستل را وستل بارانو نا د وریا زنا را وسبرا وستل بوټې د زمکو نا را وستل بچې درحمو د مينډونه را ایستل رڼا د سوادتی د شپې نه را ایستل قل اعوذ برب الفلق ويا پناي غلم پرب د سبعل یا پناي غلم پرب د ا کنده چنوره کنده تی پنا من سر ما خلقا د شردا غسنا چا پيدا کړي د شردا غسنا چلا پيدا کړي من سر ما د شردا غسنا چلا پيدا کړي من سر ما خلقا د شردا غسنا چلا پيدا کړي اسې خبره کوم لرونو چې شېسته په دنیا کې جلالانې پیدا کړي وایګنه کم شې دې چراب نلې پیدا کړي دیو جنامه محبوی عالم صلی الله علیه وسلم تقریبا دا اویا او سې زونه باندې نبی علیہ السلام پناغ وختلا نو یا الله دې سې زونه موږ هم پتا باندې پناغ واړو موږ باندې پر الله ته په دې اخر د قران کې دې سې زونه پناغ واړو تا سو پړاله کې پناه ته غواړي پیغمبر خدا ته پناه وغوښتل من جودل بلا ودري شقا سو القزا دناکار فیصلینا سماتهل عدا د دشمنانو د خوای خینا الله د بے سبب غمنا الله د حزننا عجزنا کسلنا وزدلینا الله د قرضونونه د غلبې د خلکوونهله د بډوالینا الله د طوان نهګنانا د فتنې د غنانا د فتنې د غریب نه د فتنې مسیح د جال نه دغالمنا چې پهنا الله اغالم نه لایفا چې نف رئ هغه الله نه یریږنا هغه نفنا چې مړیږ نه هغه دوواانه چې زوال نہ پنا راي کا قِلَت نہ پنا راي کا ذِلَت نہ پنا راي کا ظالم کي دو نہ پنا راي کا مظلوم کي دو نہ پنا راي کا نفاق نہ پنا راي کا سوء الاخلاق نہ پنا راي کا ربا لگي نہ پنا راي کا خيانت نہ پنا راي کا برس نہ پنا راي کا جوزام نہ پنا راي کرب جنون ليون توب نہ ناكار مر جنونا الله د سوي دو نا دغورز دو دغره کې دونه د دې ټوله نه منل پنارای کا نه پنای باپچا باندې غواړې مېن سرې ما خلقا د شر دا غسنه چله پیدا کړ ما رحم الله پیدا کړي لړم م الله پیدا کړي نورب نه باپ نه غواړې او دغه د پاره کولې د مونش ته څه شسته رورا د مونش ته خو دم با غره یا ساتي دم جائز دم جائز ده خو غره پصوري نه پای برانه پهیندای ځوکه تفسیر علامہ نصفی پخپل تفسیر کې اخر کې لیکي کی دم جائز ده خلاب السریانیت ولا بالعبرانیت ولا بالهندیا په پښتو وام دم نه کې په اردو وام دم نه کې په سوریانیه ایبرانی باندې باندې نه کې ګوره نو هغه دمونه مسلمانان دی د وښنې د زړې د زندې د تبي د لمبي د اسپې د بوغمه د نظر په حکم د خدای په په درغه د پیر می خیل ایمان او علاو د سنانه نه نه مونږه پار الله قران را لګل مونږه الله مبارک د را کړی کلي خوري اللهو شهیلونو شهیته اک سرهلو اک سرهته ته تواب الرحیم اغه دا صدمدې دا خود چرد پنجابی دا او چه جوڑه کرده نو مسلمانان با داست دمونو نزان ساته په ابرانه په پختو دا دمونه نا قرآن و سنت دمونه دی او دم ما شلاشت ده زبردست خکر الله اللہ بینوانیو پریخو دی من شر ما خلقا دا شر داغسن چی اللہ پیدا کړي و من شر غاسقین ازا وقبا دا شر دا تیرین کلچ را جمشی اللہ دا شر دا تیرین کلچ را جمشی اللہ د شر د تی رنا کلا چر جمش من شر غ سکن وقبا د شر د تی رنا کلا الله ومن شر النفاسات د شر د پو کې وحونو کنه په غټو کې الله زما په خلاف کې د مونہ کېږي من تر وبکېږي جادو وکېږي الله د شرنماله پناره کول و من شر, شر حاسدين اذا حسد د شرده حسد کوونکینه الله چې کله حسد کوي کیرو وا وزدا زمو دښمنان ګرځي را حسد یې ښکارا کړی دی را د د شرنماله پناره کروا مسلمان د پاره الله کلاګانې را لېګلې مختصر تاسو ته دا کلاګانې چې صحیح حديث سره ثابت دي او ماشاء الله دا خپل کوي مزه وکوي یو قلال شیطاننا دا تمام پریشانونو نا دا تمام غمونو نا دا تمام دردونو نا دا خلاصي دا, دا پاره یو قلال لا استعاذره لګله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم شیطان پنا غوا اوذ بالله وا دا یو قلاله مسلمان دې مقاله د دواړو لستل ترمیزی الله استل ترمذی کډاره وېت دی دا دواړو سوراتو مسلمان لولي دی به الله د کوډو منترو جادونا الله بمحفوظه ساتی دې درېم لستل د آیتل کرسی خصوصا هر فرز مازه پسې ماز قطندو د کې دو پټیم کې رب ذل جلال بتا محفوظه ساتی لکه بخاری کې جب ابوہریرہ دا صدقہ په کجرو باندې مقرر او شیطان د رځ را تا او حضرت ابوہریرہ باندې او ول نبی علی السلام ته د پیشقام اگر یې سم ماده واره ما پیش کوا حضرت ته کلمات او خیمه ته بد هر سنه محفوظي ایتور کرسی ورته خو دل نبی علی السلام ته ابوہریرہ لاړو نوی له سلام یا با فریرغا بیا ګاله قیدی سره دې څه لوکو ورته یا رسول الله هغه ماته دا خود ویګه دروغ جن دی خو پدې کې تا ته بالکل سویل دي رشتیا پتاولګه دا آیت القرسی الله د هر هر مصیبت او د هرې پریشانۍ د پر الله سره علی ګلې منګلا های های ارمن چ زمون رونا زمون خویندې ننده دی یامت نه محروم دي خصوصا هر فرض منصب せ چکرا سوک ایتل کرسی وای صحیح حدیث دی بل مانزه پر دی بده چا په حفاظت کی الله هرونه چې الله په حفاظت کی چا چاته مشکل ورسایځه قسم په الله چې وبنارایځي نرو نه هغه تبيہ ضرورت ته چې تیغ باندې کول یو کا سوز تاسو ته خبرو کوم کې چې ما چرته ویلی بامي ما ته ما دشي دامه ته داو نو زمو سره ډېر تعلق ما لهګه داسه شهرې هه مړه مولای شهب ختېق باندې د اړتیا جوړه مونږ دښمنان او یو څنګه ټېق باندې چادر لکړ دا تاویز خوښتاره څنګه تاویز دی هغه ماته مولای شهب زپدې پسې تاسو کړي دلمس پره بادري راته بیان کړه مولای شهب لاړه نو آک سره 15000 روپۍ ایا 3500 روپے سوچا چي دا تګبندي مالا کولا خانومل چي پیسونم بيانور به موري سپ دا پیس کولا پتندر کا همات يو شي وايا صدا براوړې نوګه ز ډير و کړه ولم مل چ شي همات و چا تور سپ ينه براوړې چا شي براوړې تور سپ ينه به موري اول تور سپه مي لاوې دان جبي आम्ही ميلاو کا شي ميو پرزا ونو هغه خو سپه دے کرا ودا ایا غرارې جوړ دې او بس درارې او ټول کې لیکه راکا يل راته جوړ سو خیر دای نه کوم راويستلا او ولی اغه شې وای چې دغه نوموزه په دې منبر نشه ماګسته په ماغه ل او په خپل مردار سیسمانه را لسه کړ لیکل له هر اور سو کال او شو ه دې هر څ د الله بني ادمه این خواسیم مردار ادا، این ای خواسیم حرام ادا، این خواسیم بیلماز ده اب یاد تور سپی وینا، اب یالا دا بلشه. یا مسلمان صلاح دی زان غرکا، ماورت ایلا راشت تیغ بندی در تا وخیم. آیت القرسی هر فرزمان زپا سوایا پیغمبر خدا صلی الله علیہ وسلم ویلی دی. دیبا دا چاپ حفاظت کیوای رونو، د الله په حفاظت کې وای نو چې څوک د الله په حفاظت کې د د وس غمي ګر هزاران دامه به هر قدم ګر تبا ماینا به صد هچ غم الله کا زر دامه نه چا چل کړي خو الله چې ته چا مرګره اس غم نشته د سغم شته ورو وای جو تیغلا بدسداري جو تیغلا با دست داری با یا داری مجو از غیر حقیاری که لا فتاح ایلا ہو ولی تغمونه تا سرخوا اللہ دے چی اللہ دے مرگره دے ستا چغم دے ستا چپریشانی دا تا تا چغمونه دی من شر ما خلقا نو آیتو الكرسی لوستل سلو رم دا بقری لوستل ترمیزی کې دا روت دی لا ستی البطلا البله د بقره بقرېڅوک مقابل شي کولی دغه زبر دخت کوې قاله ده زما خوندې منن راغللدي خصوصن په هر درېمه مورز رضبانې زمونږ په کور کې معمول دی او الحمد الله الحمد چا چې دا معمول خپل کرد کر دی نو ډیرې پرشانو الله خلاص کرددي و حدیث د محبوب عالم دی لا ستی البطلا باطل پرستا کوړ والله منط والله جادو والله هغه د بقرې مقابلله شي کول بهقرې مقابلله داې کم کور کې چې وست کې ی نودرې وورځې شیطان ورته نه راځي مشاءالله شیطان ل کور و دانبا ستاو د کور و دانب بیا پریشانی ولې رازي چې کورته شیطان را نغې بیا با د خاخه او دن گورب پریشانی ولې رازي وای چې شیطان را نغې رور بدرور سره و ولې ان خلی دا ما ملخ مونږل دي شیطان ګرم کړي حار درم ورس باندې سورته بقره لو اصل پپل کور کې دایوا جی با کلا دایو ناشنا کلا الله رزمنه سیبکی بینزم خاتمه دا بقریل وستل دامیو قلاده دا بخاری که دا روید ده شپگم حامی مومین نتر علیه المسوید دیزه پوری دال وستل دیکی اللہ دا مسلمان حفاظتی خوده دایو زبردست قلاده دا اللہ بد غمونو تاسو د پریشانو نبام ساتی ترمیزی که دا روید ده او ام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لسكره تدال وستل په حديث د بوخاري او د مسلم کې دی دغه مسلمان د پر الله د حفاظت قلاله غلې اتم کثرت سره ذکر کول سونا چت ډیر ذکر کړي الله بده شیطان نه ته محفوظاتي ترمیزی کې دا روت دی نه هم هر وخهس کې اودل وس د کې طاق دی کې نوماشالله هر ووقت کې پودس کې او صدل و د مسلمان د پاره وااج بهله ده یو ناشنا قلا دهلهسم ځان بچ کول د زیات او خبرونهل خبرونه لاینی خبرونه چېته د لا يعنی خبرونه ځانه بچ کې شیطان به با پتابانېقبځ شي کولی شهر جادو پچا باندې شوه اغيره پاره او دم بیر بیره بیره پانه دي د سلفونه د بیره پانه راوله پاره باندې آيات القرسي والواله آيات القرسي پهوالواله ماشاءالله او اغا او بو باندې چا باندې چې شهر جادو شوه نو اغا جادو بت الله لری کی یو قسم ماته مولي سب دسیو دم چ سړیوانه ټول عمر یادونه کوي مېلواله نشته نو اخرې بهريان شوه د وسنګي مېلواده ده کړه ده ا نو ځوان مېلو ماده ما نه ده کړه مېل مسله حل شوهره محبوب عالم صلى الله عليه وسلم حديث ده حرته حسن بصري رحمت الله عليه نقل کوي عمر بن عبد العزيز رحمده سنه نقللی چې کلا ده زفاف دواډش پي پکار دادا دا شه د ورکات مونځه خاوند وکي د ورکات مونځه کورو دان وکي بیا د دې ورکات نو رښتو زبردست دعا او هغه دعا نو رښتو دا خاوند د خپل کورو دانې هغه تندې ونسی هغه دعا, دعا دی وايي ا مبارکه دعا چې د زفاف کمه دعا ده چې کله دا دعا ویلا همیشه د پاره ټول عمر د پاره دې د جادو نخلاص ټول عمر د نان په خپل یو یو وعده باندې 200000 لګاو په یو یو وعده باندې 200 خرچي کیږي او یا گاڑی او زلمای حساب کړه یا گاڑی روانو او حال دای چې دې گاړو کې ان مبذرین کانو ایخوانه شیاطین اسراف کوون کې د شیطانانو رونو شول او په هر هر بازار چتا سوراته ریګي لا ان الله الناظر والمنظور الیها کو کوبان املانت را وریږي او شاسو چې قتل کوي په غیبه باندې واده چر تر را روان دي خانه آبادی نه دا بربادی را روانه مسلمان خود دې غم کوي خو یو ملي سپ سره خپل بچي اوملېګه کنه چې ملي سپ ز دې خپل بچي لا واده کوم ولی سپ ته هغه طریقه وخیا چې د ژوند خوشاله شي وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ دشر د پوکوهون کله پوغټکه په نبی علیہ السلام باندې جادو وشو لبید او د لبید لونه وکه ا نبی علیہ السلام باندې مسند احمد پر وژ سپد میاشته پر نبی علیہ السلام باندې دا اثر وو یو کار بنو کړه دنیاوی ولما کړه دې پوکوه خیالیه د نبی علیہ صلوات و اثر راغې نبی علیہ السلام بیمار دې دوه کسان را لیو سر تا یو خبوتا که ناستا ویل پا دستا چل لیو لی ویل ویل پا چل لیو پا دوانی جادو کڑی شوی چا کڑی نو دل بید او دل بید لونو کڑی کمزی که دی بیری ضروران که پروت نبی علیہ السلام سهر پاس دا او هغه راویست دا او اغای چکمده گوٹی پرانیست دا سورتون ویل ومن شر غسق إذا وقبا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد ده شر حسد كوني كنا كلاك حسد كارا كرما بسم الله الرحمن الرحيم حسد قرار نشي كامي بيد الحسود لا يسود حسد قرار نشي كامي بيده حسد قرار بهم إشادة سرقم لازمي حسد وا حسدګار نه حسد نه قاعده سي خوري لکه څنګه چور ووش ووش خساګ ته ور ورته کې او پوچخه هغه ور باني اوچ خساګ لوخړ شي وسوزولاي شي ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس و يا پرب د خلکو ملک الناس او دار د خلکو إله الناس قل أعوذ برب الناس ویا پناه ای غوړم پرب د خلکو په بادشاہ د خلکو او په فریاد رس د خلکو پناه ای غوړم د رب الناس معصوم نو تربيت ته محتاج نو الله رب الناس چکلا نوجوان شه رضواني د ځواني نشي ال ایزان تا غرم مشه بادشاه بلے بل ملک الناس بادشاه د خلکو چه بډا شه کله پنده درد کوانو نو کلی لا باندې درد راشه و غنۍ کار پرې دے دردونا دردونا دبلټ پېشر مسله د پالج مسلا نور غمونه نور دردونه الله الہ الناس الله فریاد راست د خلکو الہ الناس فریاد راست د خلکو فریاد راست د خلکو معنی الہ گفتان سی وای یوله ہونا فل حوای جه هم مانه د سی سیبه سبدا سیکه اغه الله چې خلخ پر دردونه اغه توڑان نه کوي خلخ پر غم راغه توڑان نه کوي خلخ پر پریشان اغه توڑان نه کوي رزق په پناه پپانو کدما شمانو او دولو پمالک مالک د پیغلو او د ظلمو او په فریاد راست بډاګانو او د زړو اغه الله باندې پنا واړو من شرل ناس الاه الناس څوک دایچ الله ته فریاد وکي څوک دایچ خپل اه الله ته وڑانې کی ایمان واهلو الله ته اه وړاندې کول دا لیا مزه کوي مخلوق ته پهل اه کول دا ذلت ده او رسواید الله يتم وسعت ایله الناس و یا محيط الكل یا كفل ورا یا اله العرش يا رب الصرا كن انيس القلب وختم لي بخير انت حسب انت كفي ليس غير الله تزما زماده زندگی کسه شروا چ زما په ځړه کې یو یو والله او کومه احکامه چاته کومه وای رونو هیوازه الله تا دا ډېره مزه کوي الله دې زمونه نصیب کړي من دا یو عہد پاره دلته راغلی یو فریاد د پاره دلته راغلی او ان شاء چې دا مسلمان ته نصیب شو هر مسلمان ته نصیب شو وای یې ميري او عارف بالله صاحب وایلي وای یې ميري چا و ای میرے چاک دامانی میرے آہ پنہانی سب اس کا ہے میرے درد کے دریا میں تغیانی محبت کے سمندر میں جو آتے جو آ جاتے ہیں تغیانی صحیح بو محبت کے سمندر میں جو ا جاتے ہیں تو یعنی تو پھر ہر موج الفت میں ہوا کرتے ہیں جولانی اللہ عزمن نصیب کی سمجھنا مت کہ دیوانوں با خلق وئے وایسو کہ اللہ تعالی کہے دا قران والا دا دین والا دا درویشان دیو با نے بدر نئی وے نئی نئی سوچے اللہ تا آہ کئی تدا ما امو آئے چاگی تا بغمون ائی اگی تا اللہ او حکومت ور کڑے سمجھنا مت سمجھنا مت, مت کے دیوانوں میں ہے کوئی پریشانی سمجھنا مت کے دیوانوں میں ہے کوئی پریشانی خدای کے عاشقوں میں عشق سے کیفل آسانی خدا کی عاشقوں میں عشق سے ہے ایک فلاسانی نہیں جس آب گلمی درد عشق حق, حق تابانی وہو انسان ہے کہاں لیکن فقط ہے خاک انسانی چاہ سرچدہ لا تعلق نہیں اج سے شہ دے ندیکھو عاشقوں نا دیکھو عاشقوں کی دوستو بے سازو و سامانی شدہ سونا بے سازو و سامان خلق دے نا دیکھو عاشقوں کی دوستو بے ساز و سامانی دل میں عشق کا رکھتے ہیں اپنی ملک لاسانی اللہ دیدہ اللہ سر یو تعلق دے اگر یعارب باللہ تچاویل اراشا پاک پل حکومت کی بدر لحی در کم اگه ورطا عجیبا ولی کلیو چون چطر سنجر رخ بختم سیاہ باد دل اگر بود ہو سملک سنجرم آنگاہ کے خبر یافتم من ملکنی مشب من ملکنی مروز بایک جو نمی خرم وی بچا جی کستا دا حکومت خیال میں پڑھا کر آگلے دے الله دے زمان مخ د پشان توری کی رولا ته په سوال دی ریاست کې تا تکم مال او دولت میلاو دی اغه چا د شپې کم احمد الله نصیب کړي خپل الله تا قسم په الله چا د نن ورځ بادشاه حکومت په وربښ نه اخلم لې بهټه خپل درد دل کا باغ پنهاني الله عز مج نصیب لیے بیٹھے ہیں اپنے درد دل کا باغ پنہانی یہ سلطان ہے مگر اے دوستو بے تاج سلطانی اللہ سبحان اللہ میرے تپسوانے مغرور ہے وے میرے ظاہر ہے سب اسرار پنہانی مگر ہے درد دل کی دوستو تمهید تولانی اگر مرتے نا اے اے اے خوننن مسلمان په سا غارق شاہ دے آجیب آئے اخر کیو اگر مرتے نا انفانی بتوں کی حسن فانی پر اگر مرتے نا انفانی بتوں کی حسن فانی پر تو اپنی زندگی پر تم نہ کہتے وائی نادانی مسلمان په پتے غارق شاہ الہی فریاد رس د خلکو من سرل وسواس د شر د وسواس اچون کنا ملک الناس بادشاہ د خلکو الہ الناس فریاد رس د خلکو چاچ الله ته اه کړه الله دادا سين لري پرې خو من سرل وسواس د شر د وسواس اچون کنا الخنناس چکه لا انسان د الله نه غافل شیطان د توسوسات ای د خپل خړتم د انسان په زړګي خوده ال حناس د واپس کې دل کنا کله چ انسان د الله په ذکر کې اخته شي یا ال حناس د بار بار واپس کې دل کنا وسوسه تا یا ال حناس حناس د غره واپس کېږي خو مسلمانا تیرو نه پی نگورے پده گوٹ کدر تا بیا پٹیگی خناس خناس ندے غوٹے تا پٹیگی شیطان غوٹے تا پٹیگی کله کلد غافل دا مسلمان دارو الخلافہ دارو الخلافا دا مسلمان د دا بدن صدر رو روائے زڑگے زڑگے کل خالدے د دا مسلمان د دا بدل دارالخلافه دغه ټې ټپشه نبه انسان باندې حمله کوي خو یاد بل رې هوښيار به شي ګي وې انسان يدور حول الحصن د دې مسلمان د زړګي د قلاله تیر چا پیره داسې تاويږي يریدو سلمہ کڼډو جگوره سېو سوراخ ګوري چورنن وځي بس کله چې مسلمان غافل شې نو دې په را دښمن دې نو ګله باري پیلوي کی الخناس الذي اغا شيطان چې وسوسه یې په سينو د خلکو کې من جن و الناس رب قدد جنات و او قد انسانانو نه الله دې دې شرنه موږ لپاره کاروبار الله دې دې شرنه زړه مې واړی چې ما ډېر ویلې وی چونی کې بهر دا ګرمیدا زما دا غو سر احساس ده نورو چون کې دا الله یو مبارک قرآنو زموږ استاد سو مخه